Mwaniyangu nukwamba wameshinda salama salimini mpenzi msikilu karibu kuifata tarabari katika lukisa ilamba tunazana mkutasari wakia. Watafiti wa kilimu cha mpunga unafamisha kwa asilimia 30 ya la mea huo linapotea kufuatia marathi ya mpunga hata hivyo watalamu hao wana tuliza nyoyo wa kulima. Na asilimia zaidi ya stini ya basi za uchukuzi wa UMA Hazifanyi kazi kufuatia uhaba mafuta ya kuendesha gari aina ya dizeli Na huko mkua nikirundoku na mfuko wa mkua wa beya bitha maitadio Raya wa mkua wa kaskazini mwaburundi wanalalimiki ya sirikali kuleta utulivu wa beya vyakula Na muda wakiturusu tutamulikia ngazaki mataifa ambapo raisi wa urusi Vladimir Putin Anasema kwa sasa kuwa mataifa ya magharibi iliyokuwa yanapanga operation katika eneo la Donbas mashariki mwa Ukraine kwa haya na mengineyo karibuni langu jina Moize Misago mitamboeongozwa na kuihangana neli Leo isanganiru ni kiboko yao Habari kamili. Tukanzia katika kurasa wa usafiri ni kwamba zaidi ya silimia stini ya mabasi ya usafiri wa uma ya katika vituo vya uduma mafuta ya konde gari kufuatia uhaba mafuta aina adizeli kulingana katibu mtendaji akiwapia msemaji wachama cha usafiri chaji wa burundi atrabu. Hata hithyo baadhe ya mabasi ya naozunguka ya na njia kwa mujibu wa abiria. Charles Nirampe bata hivyo anawataka madereva wa mabasi kuheshimu mshiria ya usafirishaji ili kuepuka vikwazo. Tumskilize yuko kwenye kipaza sauti chake Everiste Nzikobanyanga. Kwa kusema ukweli hivi e, tunakuwa na miezi mitano inaonekana ukame wa, wa mafuta au mafuta ina ya diesel na mafuta ina ya super. Yali mafuta yote yamekusikana. Hiyo sasa ukusikana ukame wa mafuta unasababisha inasababisha matatizo katikati ya abiria na, na madreva wa mabasi. Kwa sasa hivi, naweza nikasema kwa mba e, basi nyingi sana, pasenti stini, zinashimama kutokana na ukame wa mafuta ya DZ. E hapo sasa inakuwa ni vigumu sana kwa ule dreva mwenye hamejariwa kupata mafuta kidogo. Hei anataka kuatumikie karibu, au yendi mbali, ili hapate jisi ya, ya kurudisha franga, aliotumia, E, Njia umana sasa kwa sasa hivi inakua vigumu sana kusema ukweri ikulazimisha e, dreva tumikia hapa au siende pale wakati ule ukame wa mafuta sisi tunajua kama e, upo. Labda kitu chenye tunaweza tukaumba wale ma ni e, ni kueshimia abiria e, kwa sasa hivi. Hata kama dreva takuwa mejitahidi kupata hiyo mafuta atumike kwa kueshimia abiria na kwa kueshimisha sheria bila hivo wanaweza wakapata matatizo kutokana na Iwe ya kutofikisha watu, wala kubatupa njiani, ni makusa makubwa sana. Wanoeza wabakie tuwa naishimia, donko ili shiria inye tunatumichisha ya mmbarabara. Huyo amesikika ni Sharle Nhirameba ni Katibu Mtendaji, akiwa pia msimaji wachama cha safiritaji nchini Burundi Atrabu. Na katika ukura saa ni kwamba asilimia therathini ya zaula mpunga. Hupotea kutokana na magonjwa mpunga. Kauli yake muakilishi wa tasisi ya kitaifa ya utafiti wa mchele iri Joseph Begrimana wakati wa warsha ya mafunzo ya magonjwa ya mpunga kwa nchi za Afrika kusini mwajangwa la sahara. ambapo nchi kumina sita zina shiriki nyingi za nchi hizo ni kutoka ukanda huu. Mtala muhuyo uh, Watalamu hao wana wakikishia wa wakulima kwamba magonjo wa mengi ya mpunga ya kutibiwa kwa njia za kilimo Tumsikilize anatafti na muzetu Romy Walde ni Halihinguara zifatu mchiri, kandi halihoniziri mubihugu vjose ya huu mchiruli. Kuna magonjwa yanayo atri mpunga tena yariopo katika mataifa yote kunako zao la mpunga. Hasa yanayo hituwa pirikila rioze, yanayo ya kote kuliko zao hilo. Kuna mengine yanayo sababishwa na virusi vingine. Hapa burundi kuna marathi ya mpunga tena mengi. Kwa hiyo tutakuenda katika mashamba kwa ajili ya kukagua magonjwa hayo na kuyataja magina kwa sababu kuna watafiti wanae watambua. Tukitathumini atha iza magonjwa hayo nchini burundi huenda tunapoteza salimia 30 ya mavuno Nidha hili kuwa hata burundi yapo na watafiti ikiwa ni kutoka izabo izabu vio viku mbali mbali uote tuliwa hitisha ili kuungana kwa aji ya kutafutia dawa marathi hayo kwa sababu tunayatambua na dawa za kutumia kama kinga ama kuyatibu umara na po katika shamba. Nikweli uzarishaji ulipungua sana katika misimu ya kilimo ya hivi karibuni ila Haikutokana na magonjwa tu kwa sababu kuna sehemu za alithi miliki ya CLDI Ambazo hazikulimwa kufuatia ukosefu wa maji uyo sababishwa na ukarabati wa mifereji Kwa hivyo imge viziaabu izwa kulimwa homoji sata CLDI Haribite wimge viziaabu izwa kulimwa jijenze kutari imga kumela mazi ya vudze Baliko warakora imigende ya mazi Lejo isanganiru ni kiboko yao hi unande la ni idhaya ya Kiswahili ya redio Isanganiro na ikiwa ni saa 7:26 twendelee na tarifa hii kuendelea kwa uhaba wa sukari unaozingatiwa katika jiji la Bujumbura kwa miezi kadha unazidi kuna zidi wakazi wa jiji hilo ambao wanasema kusikitishwa na hali hiyo wakati sukari inazalishwa nchini Burundi Waleo zungumza na kituo hiki wanaomba serikali koraisisha wagizaji wa bidhaa hiyo muhimu Tuwasikilizi hawa ni badhi ya okazi wa Jiji la Bujumbura. Tunayo mnyezi mbili hatuona ni sukari. Ilikuwa kitengenezewa hapa nchini sosumo. Tuikuwa tunajua yu hazi kukosekana kama esanse. Tunawaza walie viongozi wetu hawa tujari, wangikuwa na tujari kama wanainchi. Wangefanya utafutaji kama jisi ilikuwa mbeli. Mirangi ilikuwa gifunguka. Ilikuwa na sukari natoka Marawi. Ilikuwa na sukari tokea Tanzania. Tuikia tukiona sukari kiurahisi lakini siku hizi tunao nimekataa. Daru na viongozi wetu wangekuwa wanatujali. Wangeachiia watu matajiri waizae kuchunza, waende wakatafute sukari. Ingekuwa sawa. Lakini hatuone kama jisi, tunaweza kosa essence. Inatoka inchi ugenini. Tunakosa na sukari ambayo inatengenezwa Burundi. Sisi tunaitaji wale viongozi wetu watujali kama ndugu zao. Tu peux te un Tu légalement ni 5 000 francs par kilo. Tu es un petit peu de Tu es un petit peu de sucre et un petit peu de Tu es un petit Tu un petit un Tu comprends Il est divisé deux fois. Tu es un petit de un petit peu de Tu de sucre. Tu es un de un de Tu Tu Tu Tu Tu Tu Tu Tu chiko muanyaizi kosa sukari mwaye poki na mwanakosa sasa bale bwana kosa, kosa bengi pakiongeza production tutapata na sukari na ya queen denja na patikana mm -hmm. cha na demand mwaye kama vikuna wa partneri bakongeza franga ajio wapate sukari mingi na tupate sawa hayo ya kerifiwa wakati wa wakilishaji wa mafanikio ya miwizara ya keuki iliopita waziri mwenye dhamana ya biashara eleza kuwa kuendelea kuepokwa uhaba wa sukari kuna tokana na ongezeko la utumiajaji wa bidhaa hiyo ikiwa pia ni pamoja na mahitaji makubwa ya viwanda vya kusindika. Maharishantane Jimbere anabainisha kuwa sirika, sera serikali ni kwamba nchi haitaki kuagiza bidhaa kutoka nje kama vile sukari. Na huko mkuwa ni kirundo nikuwa mba wakazi wa mkuwa uwa Wa na mfu mko wa beya kula Ambavyo uzingatiwa kwenye badhi ya bidha Maharagwe aina ya kirundo wakati huu ya nagarimu 1220 kwa kilo moja ambapo ya jawai kuzidi 1104 Ama Maharagwe aina ya kinure yananuliwa kwa pesa 1206 kwa kilo moja Huko yale anjano njano ya kiuzwa kwa beya na fuu Hata mchele unaozalishwa katika mkoa huu wa kaskazini wa Burundi unanunuliwa una pesa 2600 kwa kilo moja ilihali ulikuwa unanunuliwa pesa 2200 raia wa mkoa wa kaskazini wanahisi kwamba ungezeko hilo la bei linasababishwa na uhaba wa mafuta ya kuendeshea gari habari ni kwa mujibariputa wetu kumkwani Kirundo Abraham Safari hapa inasuma na muzetu jamalivyane ngenda kumana. Bazi ya laia wakazi wa makauma kuu ya mkua wa Kirundo wanatiwa wasiwasi wasi na upanishwaji wa bei za bidato fauti unaushudiwa siku hizi huko mkua ni Kirundo hususa ni bidaza chakura ambazo bei zimepanishwa maradufu. Lai hao wanatoa mfano wa bei ya mahalagwe ya Kirundo ambayo ya nazariishwa piti ya kilimo cha mahalagwe kina choendesho kumukwani kilundo ambapo kwa sasa kilomoja yanunuriwa pesa elfu miambili wakati ambapo siku zilizopita kilomoja ilikuwa aijazidi elfu moja miambili salafu za burundi aida lai ya hao wanataja mahalagwe mengine yanautambulika kinure ambapo kilomoja kwa sasa yanunuriwa pesa elfu mbili wakati ambapo siku zilizopita bei ilikuwa Nuriwa elfu moja mianane Malagwe yenye langi anjano Kilo moja yanunuriwa elfu tatu Na apu awali Kilo moja ilikuwa bado Haijazidi pesa elfu mbili, Sarafu za Burundi Bazi ya wakulima tuliozumuza nao Wanaramikia muenendo Wawafanya piyashara wanaonunua chakura na badaye Kukisafirisha katika malori Katika mikoa mingine Kupitia njia za kinye kando na bei ya maharagwe iliopanda hata bei ya mchele unaotambulika bujoe kiromoja imepanda kufikia kiasi cha 2600 wakati ambapo kilo 1 ilikuwa ikinunuliwa 2200 Duru kutoka kwa wakulima zaereza kwamba wafanya biashara wanaonunuwa mchere Na kusafirisha katika mikwa mingine wagitumia gari za aine Apple Box ndicho chanzo cha ungezeko la bei ya mchere Badhi ya hao wanaeleza kupigwa na butua kwa sababu walikuwa badu hawajashurikia ungezeko la bei kama ilizyo kwa sasa Lai hao wanaeleza kwamba uhaba wamafuta ndicho chanzo kilicho perekea hali hiyo Kwa sababu tangu Serekari, Iripotangazarasumi, Bei mupia yamafuta bidazote zilipanda bei La ihao wanatoria wito iri ili ifuatilie kwa karibu jisi Bei zinabzo pangwa kwa madumuni ya marufuku Wafanya biyashara ambao wanapandisha bei kinyume nasheria Habari za kimataifa toki mulkia anga zake mataifa yanani rais wa urusi Vladimir Putin amesema kwa sasa mataifa ya magharibi yalikuwa yanapanga operation kati Kali, operation kali katika eneo la Dombas Dombas mashariki mwa Ukraine eneo ambalo wanajeshi wa urusi wameelekeza nguvu zao za kijeshi hatua iliyomfanya kutangaza ulinzi dhidi ya ardhi yake Raisi Putin katika hotuba yake wakati wa maadhimisho ya siku kuu ya kumbukumbu kumbu ya ushindi wake wa mwaka 1945 dhidi ya utawala wa kinazi wa Ujerumani Ameliza kuwa taifalake lilitaka uwepo mazungumuzo na bara la ulaya swala ambalo mataifa hayo ya likata putin akisema kuwa urusi hau kusikilizwa. Putin aitha katika ufunguzi wa utuba yake amewaelezea wanajeshi wake kuwa kitendo wanachokifanya ni ishara, ishara ya kulinda taifa lao nchini Ukraine. Aksima kuwa wanajeshi wa liyoko katika eneola Donbass wako kule kwa ajili ya kulinda nchi yao na ni kwa manufaya siku zijazo. Na mahakama nchini ufaransai inatarajia kwanza kusikiliza kesi inayo uhusu kwa angwa kwa ndege ya shirika la ndege ya Yemen ya mwaka alfu binatisa ajali ili vifo vya watu miya moja hamsi na wawili uchunguzi wa mahakama unakuja wakati wawakilishi wa shirika hilo landege wakikosa kujiwasilisha katika mahakama hiyo wakati wakusikilizwa kwa kesi hiyo kutoka na mapigano ya wenyewe kwa wenyewe ya nendelewa kulipoti wa nchini Yemen na hadi hapa mpenzi msikilzaaji ilazi ya dasi na ispokwatuni kuteremisha nanga nuashuku nyote ambao mmetekia sikutangu mwazwadi mwisho Nimes group ya Fulimitambo François Akimana ambaye ame mgombo wa Nelly Kuihangana. Langu jina Moise Misago, na kutokeni mchalamuema kwa akhirini.